Хіти, вирости, то мене не хвилюй. Намалюй мені ніч, коли падають гори. Намалюй, я прошу. Намалюй Намалюй мені ніч. Це також про стосунки закохані. Саме такі любовні стосунки культурувалися 60-х. Законічно обережні і позбавлені барокової чуттєвості. Діти народжені 60-х виховувалися в такому аскетичному, стриманому, платонічному стилі. Саме така любов була взірцевою.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 Звучить путь, щоб зболів Знову цвітуть каштани, хвиля Дніпровська б'є Лише в дітей старого Києва, 60-х, так, щоб м'ять серце Хто ви по Дніпровській наслі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 в них маленькі рипучі дверцята, узенькі східці і великі сидіння, оббиті дермантином, з великими дугами над спинками для тих, що їдуть на встоячки. Старі горбаті трамвайчики з Лук'янівського трамвайно тролейбусного депо. В них дітей 60-х не нудило на відміну від нових чеських трамваїв, які хилетало туди-сюди по безконечній колії набережної Дніпра, по мосту Патона, в Дарницю. В Дарницю, як усього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 Тільки мельодія новенького чеського трамваю номер 30 і 22. Діти народжені 60-х у Києві пам'ятають один спосіб забави киян, який можуть зрозуміти лише японці. «Що робитимемо у неділю?» – питав один. «Ходімо до Дніпра», – сказав другий. І тоді в 60-х це не було відвідання київського пляжу на Трухановому острові.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 Осте лінії дівча. Посні лінії дівча й спо. Тепло літо бача. Тепло літо бачать мило. Тепле літо, моча, тепле, літо, моча, тепле, літо моча, Ляля почула за собою схлипування. Обвернулася. Масюня з заплаканими очима махнула на неї рукою. Відвернися, мовляв. Отже, Ляля своїй ностальгії була не самотня. Вона автоматично глибнула на Рюрика і Христину. Христина крутила головою і схвально або ж несхвально присмокувала, з цікавістю розглядаючи будиночки, що їх ґаздовиті галичани зводили один попри другий. Рюрик читав військ газету. Їх ці мелодії не зачепили.